Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulih alamin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi ajma'in rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberi kesempatan untuk menghadiri uh, sambungan kepada syarah hilyah talibul ilm uh, yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang mana pada sesi-sesi yang lepas kita telah um, berbicara tentang banyak aspek yang berkaitan dengan perhiasan atau sifat seorang penuntut ilmu dan uh, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi uh, dengan bacaan yang seterusnya yang mana akan dibacakan oleh al-Fadil al-Allamah Sya'ri Nombor 15, teguh dan selektif Hiasilah dirimu dengan sifat teguh dan selektif Terutama dalam hal yang penting dan krusial Di antaranya bersabar dan tegar dalam menerima ilmu Menghabiskan waktu dalam pencarian ilmu dari guru-guru Kerana siapa yang bersikap teguh, niscaya ia akan tumbuh Dalam matan kali ini, Syekh Bakar Abu Zaid Menghighlightkan tentang dua ciri yang utama yang perlu sebagai seorang penuntut ilmu tu ada yang pertamanya ialah ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai At-Tathabud At-Tathabud kat sini yang digunakan perkataannya dengan perkataan selektif ataupun kalau istilah yang kita baca sekarang ni iaitu tentang meneliti sesuatu perkara, meneliti sesuatu ilmu yang kita dapat itu At-Tasabut As-sabat, Walaupun kedua-duanya Daripada asal perkataan Thabata Thabata Tetapi membawa Dua maksud yang berlainan Yang pertama ialah At-Tasabut At-Tasabut ni ialah Kita cermat Kita teliti Masa kita menerima Sesuatu ilmu itu Kita bukannya Terima bulat-bulat Sebagaimana kalau kita mendengar satu pengkhabaran yang mana Allah telah perintahkan kita Allah sebut ya ayuhal amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. iaitu Allah kata wahai orang-orang yang beriman jika sampai kepada aku kamu suatu khabar yang dibawa oleh seorang yang fasik itu maka telitilah dulu. Maksudnya kita cek dulu, kita jangan telan bulat-bulat kita jangan uh, kita tengok dulu sumber berita tersebut sahih ataupun tidak siapa yang mengucapkannya begitu juga dengan masa kita belajar sebab masa kita belajar ni adalah masa yang mana seorang itu akan menerima bulat-bulat apa yang disebutkan oleh guru dia dan kalau guru dia kata A, dia kata A kalau guru dia kata B, dia kata B salah betul semua dia ikut guru dia yang mana guru dia kata yang guru dia kata tarjih pendapat sekian kuat maka kebiasaannya murid-murid juga akan melihat dia sebagai kuat tetapi seorang talibul ilm yang yang baik ialah dia akan cuba untuk nak cek lagi dia akan cuba untuk nak semak lagi dan dia tidak akan menerima sesuatu itu bulat-bulat sebagaimana kita menerima hadis sebagaimana kita menerima hadis yang mana kita tahu Ibnu Sirin rahimahullah seorang tabiin yang meninggal tahun 110 Hijrah dia bagi tahu inna hadzal ilma fanzuru amman ta'khudhu dinakum Ibnu Sirin bagi tahu Sesungguhnya ilmu ini Ilmu agama yang kita pelajari ini Ada sebahagian daripada agama kita Justeru Telitilah betul-betul Daripada mana, daripada siapa Kamu ambil ilmu tersebut Yang bermaksud kita cek Guru yang kita nak belajar dengan guru tersebut Adakah guru tersebut um, Okey Dari segi agama dia Dari segi akidah dia Dari segi metod dia dan umpamanya Kita cek sebab kita akan duduk dengan dia satu tempoh yang lama dan kebiasaannya seorang murid itu akan terkesan dengan guru dia baik dari sudut sikap baik dari sudut pandangan ilmiah dan umpamanya kalau guru dia tu kita tahu seorang yang bermulut celupa mungkin juga anak murid dia akan follow bermulut sedemikian disebabkan itulah yang ditengok hari-hari dan dia kata guru aku ni hebat tetapi mulut dia celupa salahnya kalau aku pun bersikap seperti guru aku. Setiap so kita kena check betul-betul kena teliti. Dan yang kemudiannya kita kena teliti juga dari sudut agama dia. Macam mana satu hadis kalau mana kita nak terima satu hadis tu, kita nak kata hadis tersebut sebagai sahih, antara ciri dia ialah kita perlu teliti perawi-perawi yang membawa khabar tersebut, yang membawa hadis tersebut. Begitu juga bila mana seorang guru seseorang itu membawa ilmu, sesuatu ilmu itu kepada kita, kita teliti tengok dari sudut agama dia. Adakah agama dia, dia orang yang menjaga agama dia? Karakter dia, akhlak dia, akidah dia. Semua benda tu kita kena teliti. Kalaulah kita tahu dia sebagai seorang yang tak ada akhlak. Berbeza misalnya dengan apa yang disampaikan di hadapan awam. Disampai di hadapan awam, dia kata jangan menipu. Menipu ini berdosa, itu dan ini. Tetapi, bila mana kita tengok karakter dia, kita bergaul dengan dia, kita tahu dia seorang yang tak peduli pun soal tu, Dia mungkin menipu, mungkin dia berdusta. Bila mana dia berhadapan dengan orang, dia katakan orang, jangan jangan, jangan fitnah. Jangan itu, jangan ini. Tetapi, bila mana kita bergaul dengan dia, kita kenal dengan dia, rupanya dia juga akan fitnah. Maka kat sini, kita janganlah kita mendekati guru yang sedemikian kerana kita tak tahu. Bila mana dia sanggup untuk nak berdusta, iaitu benda yang dia dah bagi tahu ke orang, benda tu haram, tetapi dia sendiri buat. Bermakna, dia sendiri tidak takut akan apa yang, ancaman yang Allah dah sebut, yang mana dia sendiri dah ajar kepada manusia yang lain. Maka ketika itu, kita tidak menjamin bahawa ilmu yang kita belajar daripada dia itu, dia mungkin tak selewengkan. Kita susah nak bagi jaminan, sebab karakter dia sedemikian. Tetapi seorang guru yang amanah, Seorang guru yang ada ciri-ciri yang baik dari sudut kepribadiannya, dia akan sangat berhati-hati. Dia akan berhati-hati supaya dia tidak tertipu, menipu orang. Dia akan berhati-hati supaya dia tidak tersalah mengeluarkan satu pendapat ataupun satu pandangan tersebut. Maka guru beginilah yang perlu kita jaga, perlu kita cek. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana itu zaman nabi eh, zaman perawi dulu bila mana dia nak sampaikan hadis nabi SAW alaihi hadis nabi yang merupakan sumber asas dalam agama tetapi bila mana para ulama melihat dia ni ada ciri-ciri yang mana boleh menyebabkan kemungkinan besar dia akan berdusta terhadap hadis nabi ulama tolak itu salah satu daripada ciri guru yang perlu kita teliti dan yang kedua juga ciri antara yang kita perlu selektif perlu semak, kita perlu tuliti ialah dari sudut keilmuan dia keilmuan dia adalah satu benda yang perlu kita cek juga kerana ada orang ni dia suka bima lam yang Nabi SAW pernah sebut dalam hadith iaitu orang yang suka memperkenyangkan diri dia dengan apa yang tidak diberi kepada dia iaitu bilamana mana dia, dia ni orang sebenarnya dia tak tak pandai pun sebenarnya dia tak, bukannya berilmu pun sangat tetapi dia pandai menghiaskan diri dia dia pandai untuk nak menghiaskan ayat tutur kata dia pemakaian dia umpamanya yang menyebabkan orang akan mengatakan dia sebagai orang yang alim maka kat sini juga kita perlu berhati-hati dan kita kena semak keilmuan seseorang tersebut kerana barangkali Allah menjadikan ulama ni ada dua jenis iaitu ada ulama yang Allah jadikan ilmu dia lebih besar daripada akal maksud dia apa Maksudnya ialah Allah bagi dia ilmu yang masya Allah hebat. Dari segi faham dia, dari segi hafalan dia dan semua ilmu dia masya Allah dia hebat. Tetapi akal dia ada sedikit kurang. Dari sudut kebijaksanaan dia macam mana dia nak sampaikan ilmu yang ada pada diri-diri, kebenaran yang dia tahu itu, maka dia tidak sampaikan dengan kebijaksanaan yang baik, melalui hikmah yang baik yang Allah perintahkan, maka ketika itu akan berlaku kelompongan dalam mesej yang disampaikan. Dan ada juga ulama' yang Allah jadikan, akal dia lebih besar daripada ilmu dia. Dari segi ilmu, dia tak berapa, mungkin tak berapa hebat sangat, tetapi dari segi kebijaksanaan dia, kematangan dia, macam mana dia berinteraksi dengan orang, menunjukkan diri seorang yang very bijaksana dan Allah juga menciptakan ada ulama' yang dua-dua ni hebat sama-sama ilmu dia hebat, akal dia hebat dan if possible, kalau kita mampu untuk nak belajar dengan ulama' sebegini maka kita cuba untuk nak belajar, ini yang disebutkan dalam perawi hadis disebabkan sebagai dhabd iaitu hafalan dia dari segi kejituan ilmu dia adalah yang something yang kita tak boleh deny So kat situ ini adalah antara ciri Yang mana kita boleh terima perawi tersebut Bila mana guru kita itu Hebat dari segi ilmu dia Maka kita akan tahu bahawa dia bukannya pakai belasah Dia cakap Ataupun dia cakap ikut rasa dia Ikut hawa nafsu dia Ikut perasaan dia Tetapi dia akan bercakap tentang ilmu Walaupun ilmu yang disampaikan kepada orang tersebut Menyalahi pandangan pribadi dia Walaupun menyalahi hawa nafsu, kecenderungan, emosi pandangan dia, tetapi bila mana dia tahu ilmu tersebut begitu fakta dia, dia akan sampaikan begitu, kalaulah dia sebagai seorang yang suka mencarut sekalipun dia, tapi bila mana dia tahu bahawa mencarut itu haram, dia akan bagi tahu ke orang benda itu haram bukannya sebabkan dia suka buat benda dosa tersebut, dia kata kat manusia dia halal bukan sebab dia ni suka merokok, dia kata kat manusia, rokok itu halal disebabkan dia sendiri nak buat benda tu maka kat sini kita perlu tasabbut kita perlu selektif kita perlu semak betul-betul supaya uh, kita tak tak tersilap dalam uh, inilah memilih guru begitu juga seseorang itu perlu tasabbut dalam memberi pandangan iaitu tadi kita dah berbicara tentang selektif dalam menerima satu khabar dalam menerima satu ilmu daripada seseorang begitu juga bila mana seseorang pelajar itu penuntut ilmu itu dia nak menyampaikan satu pandangan pandangan tu dia perlu selektif dia perlu semak betul-betul sebab tak semua orang boleh memberikan pandangan berbeza dengan ulama' dulu yang mana dia akan memberi satu pandangan bila mana ahli ilmuan pada zaman dia telah memberi persaksian bahawa dia layak untuk nak memberikan fatwa. Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik seorang ulama besar di Madinah ketika itu, dia kata aku tak akan memberi fatwa, aku tak akan sanggup untuk nak memberi fatwa kepada kalian jika ulama pada zaman aku ini tidak mempersaksikan bahawa aku ahli untuk nak memberi fatwa. Dia kata 70 ulama 70 ulama dah mempersaksikan bahawa Imam Malik adalah ahli untuk memberikan fatwa barulah dia berani untuk nak memberikan fatwa. But, kita hari ini, orang yang bukannya belajar takhusus pun dalam jurusan agama even kadang-kadang baru belajar setahun baru belajar dua tahun tetapi sudah berani untuk nak mengeluarkan fatwa yang macam-macam sudah berani untuk nak mencantas para ulama pandangan para ulama fatwa para ulama dan ini merupakan satu kesilapan besar yang uh, dilakukan oleh seorang talib al-ilm dan seseorang itu hanya perlu untuk nak menyampaikan benda-benda yang dia tahu tidak memberi impak yang besar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sebotong ayat. Hadis tersebut tidak bermaksud bahawa mengajar supaya kita semua ini memberi fatwa apa benda sahaja yang kita rasa kita tahu kita bagi tahu pada orang kita tak pastikan, kita tak pasti pun benda tersebut haram, sebagai haram yang kata'i, tetapi kita sudah berani untuk nak membuat status publik atau berfatwa di, di hadapan orang orang, benda ni haram. Sedangkan kadang-kadang masalah itu masih lagi boleh diperselisihkan ulama antara harus ataupun haram berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang menyebabkan akhirnya, sampai menyebabkan orang yang melihat benda tersebut bukan haram, mereka melihat diorang ni jenis yang bermudah-mudah Ataupun diorang ni kita label macam-macam Tetapi benda tersebut adalah perbahasan ilmiah Yang kita perlu bagi penghormatan kepada ahlinya untuk nak bercakap Biar mufti-mufti yang bercakap Biar para ulama' yang dah diiktiraf oleh masyarakat kita Sebagai seorang ahli ilmu yang nak memberikan fatwa Untuk nak bercakap tentang isu tersebut Walaupun kita ada pandangan kita sendiri Kita kena belajar untuk nak hold diri kita Belajar untuk nak tahan Supaya kita tidak belagak menjadi seorang ulama' Ini satu poin dan poin yang kedua pula yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ialah seorang penuntut ilmu perlu ada sabat. Tadi tasabbud yang ni sabat. Sabat ni pula ialah kita kita tetap, kita sabar, kita kuat dalam menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni bukan mudah. Kita semua dah tahu menuntut ilmu ni akan kita ni akan di, di digoda oleh syaitan. Dari pelbagai peringkat Kita ni umpama pejuang yang berjuang di medan perang Yang anytime kita boleh mati Ataupun gugu Sebab tu kalau Kita tengok hikmah Satu ayat yang Allah sebut Kalau kita rujuk kepada surah tu taubah Dalam surah tu taubah Penuh dengan Ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad Kita baca surah tu taubah Kemudian Allah tengah menceritakan Hukum hakam yang berkaitan dengan jihad semua jihad tentang jihad jihad tiba-tiba terselit satu ayat dekat tengah-tengah ni. Yang Allah kata, "Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafa. Falaula min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fid-din wa liyunthiru qaumahum idza raja'u ilayhim." Ayat tu kalau kita tengok ayat sebelum dia, Allah ceritakan tentang peperangan. Ayat selepas dia, Allah masih lagi ceritakan tentang peperangan. Allah suruh untuk nak memerangi orang-orang kafir. Tetapi tiba-tiba terselit satu ayat dekat tengah-tengah tu -tengah Allah kata, seolah-olah Allah kata, "Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa." Maksudnya Allah kata, jangan semua orang yang ada ketika itu untuk nak pergi berperang. Jangan semua orang pergi berjihad. Tetapi biarkanlah satu batalion, firqah. Yang mana istilah firqah ni kalau dalam bahasa Arab ni digunakan untuk istilah-istilah askar macam kita panggil battalion lah battalion ni macam satu kelompok satu kelompok ni istilah askar dipanggil sebagai batalion. istilah Arab ni sometimes dia perkataan firqah dan Allah seolah-olah gunakan istilah askar kat sini firqatim minhu biarkanlah sekelompok satu batalion daripada orang-orang beriman ni yang tak pergi berperang biarkan dia orang ni takhasus biarkan dia orang ni fokus untuk nak liyatafakkahu fid din untuk diorang ni fokus untuk nak mendalami agama betul-betul. Diorang ni tak payah pergi berperang. Supaya Allah kata liundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya diorang ni bila mana diorang ni dah, dah fakih dalam agama, diorang dah belajar betul-betul, dah faham tentang agama ni, diorang mampu untuk nak balik kepada kaum-kaum dia, masyarakat dia untuk diorang nak sampaikan ilmu dan agama Allah ini. Dalam keadaan ayat ni Allah tengah cerita tentang perang dan Allah masih lagi gunakan istilah-istilah askah pada ayat ni dalam menyifatkan tentang kepentingan seorang penuntut ilmu tu untuk nak belajar Maksud dia apa? maksudnya seolah-olah Allah nak mengisyaratkan bahawa orang yang nak tafakuh fiddin orang yang nak belajar mendalam dalam agama ni umpama pejuang umpama askah, umpama warrior dalam battlefield di dalam di tengah-tengah ayat jihad tu ada ayat tentang kepentingan untuk nak tafakuh untuk nak belajar secara mendalam agama seolah-olah penuntut ilmu ni juga adalah seorang askar pejuang yang mana dia perlu bersedia dengan cabaran yang begitu hebat sebagaimana di medan perang kalau di medan perang mungkin kita berperang berapa ketika berapa jam zaman dulu mungkin berapa hari berperang lepas tu it's over tetapi nak menuntut ilmu ni memerlukan masa bertahun-tahun sometimes berpuluh-puluh tahun untuk nak kita belajar yang mana kita tak tahu Bila kita akan gugur Mungkin bukan matilah Tetapi maksud gugur tersebut ialah Bila kita akan give up Bila kita akan quit Daripada kita menuntut ilmu Sebab menuntut ilmu ni very tough Very susah Dia akan mencabar kita punya emosi ni Orang yang belajar luar negara Orang yang berjauhan dengan kekasih dia Orang yang berjauhan dengan family dia Nak tahan benda ni Something yang susah Something yang kadang-kadang dia fikir, dah aku rasa nak give up. Tempat ni tak sesuai untuk aku. Aku rasa macam emosi sikit, aku nak balik. Give up. Mencabar kita punya keuangan bagi orang yang berjuang. Orang yang berjuang ni, dia akan gadaikan macam-macam harta dia supaya untuk digunakan oleh tentera fisa Dan orang yang menuntut ilmu juga akan menggadaikan dia punya Harta benda dia untuk nak spend, untuk nak belajar, untuk nak kejar, nak pergi ke sana kemari, ke sana kemari expense duit dia. Yang mana mungkin dia tak ada semasa untuk dia nak mencari rezeki itu sendiri. So nak Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa orang yang nak tafaqquf fid din yang Nabi sallallahu alaihi sebut dalam hadis Muawiyah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, sesiapa yang Allah nak berkehendakkan kepada dia suatu kebaikan yang Allah nak bagi dia satu kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Tapi nak faqih dalam agama, bukan mudah. Yang mana Allah dah bagi isyarat tadi, bahawa ia umpama seorang pejuang, di dalam medan perang, yang menanti, tak tahu dia boleh survive, dia boleh menang, ataupun dia boleh gagal. Dia boleh menang, jika dia akhirnya mendapatkan ilmu tersebut dan ilmu tersebut memberi manfaat kepada dia dan dia akan gagal bila mana dia quit daripada menuntut ilmu dia give up, surrender, mengalah daripada menuntut ilmu ataupun dia ilmu tersebut tidak memberi manfaat apa-apa kepada dia, bahkan dia begitulah orangnya, ataupun barangkali dia menjadi orang yang lebih teruk daripada sebelumnya, maka seorang penuntut ilmu perlu ada sikap asabat, as kena tetap kena kuat, tak boleh mengalah sebab tu ulama' menyebut Man nabat Man nabat Wa man lam yathbut lam yambut Maksudnya apa? Man thabat, siapa yang kuat, yang cekal Maka Dia akan tumbuh, nabata ni tumbuh Sesiapa yang tak cekal Tak tetap, tak kuat Tak strong, dia tak akan tumbuh Maksudnya Dia akan fail, dia tidak akan mendapat Ilmu yang dikejari dia dia akan hanya belajar gitu-gitu, ataupun sikit-sikit apa yang dia akan belajar, surface-face celup sana-celup sini, tetapi dia tidak berhasil mendapat satu tumbuhan yang kuat, yang ada solid akar dia yang mana asas foundation seorang penutup ilmu tu kuat dia tak akan ada tumbuhan tersebut baik, sambung ni. sambung 16 Bab kedua, tadi cara menuntut dan menerima ilmu. Barangsiapa yang tidak meyakinkan ilmu tentang usul pokok dasar ilmu, maka ia tidak akan sampai. Barangsiapa yang hendak meraup ilmu secara total, maka ia akan kehilangan ilmu seluruhnya. Dikatakan pula, menumpuknya ilmu di telinga akan menyesatkan pemahaman. Dengan demikian, wajib melakukan taksil. Iaitu kembali kepada originality ta'sis ta membangun pada sebuah disiplin ilmu yang dituntutnya dengan meyakinkan keasliannya dan menuntutnya dari syekh yang ahli di bidangnya bukan dengan cara otodidak seraya mengambilnya secara bertahap Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. surah Al Isra 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara tertil, iaitu teratur dan benar. Soal Furqan ayat 32. Dan Firman-Nya: orang-orang yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Al-Baqarah 121. Di hadapanmu ada berbagai, berbagai hal yang wajib diperhatikan dalam setiap disiplin ilmu yang kamu cari. Baik. Dalam ni ada beberapa poin yang penting yang disebut kalau Syekh Bakar Abu Zaid. Yang pertamanya, Syekh Bakar Abu Zaid nak menjelaskan kepada kita tentang kepentingan untuk nak kita menuntut ilmu ini secara berperingkat. Secara slow daripada yang kecil kepada yang besar. Jangan kita terus terjun ke dalam bidang yang mana para ulama' punya medan. Hari ni kita penuntut ilmu, baru je belajar tahun satu baru je berkenalan dengan ilmu agama sendiri tetapi nak bahaskan ilmu agama itu seolah-olah dia ulama dan sudah ready untuk nak berjidal atau berdebat dengan orang, sudah berani untuk nak mencantas, mengkritik sana dan sini dan ini silap besar, silap besar yang mana banyak penuntut ilmu hari ini masuk dia pergi di negara Arab, umpamanya baru setahun belajar berapa dengan belajar dengan beberapa masyayikh, tetapi dia dah merasakan bahawa dia seolah-olah telah mendapatkan satu ilmu yang besar Baru, Asas pun belum kuat Quran pun belum hafal Asas bahasa Arab pun belum strong Asas ilmu hadith, ilmu usul fit pun belum kuat Tiba-tiba nak mengatakan benda ni haram, benda ni halal secara secara secara yakin Kemudian nak membahaskan isu-isu besar dunia Berkaitan dengan harta benda, berkaitan dengan darah orang Sedangkan ilmu ini perlu kita belajar dengan berperingkat-peringkat Sebaik tutur Allah sendiri kata dalam surah Al-Furqan Allah kata wa qala alladhina kafaroo lawla nuzzila alayhi alquranu jumlatan wahidah kadhalika linuthbit bihi fuadak wa rattalnahu Bila mana orang kafir ni tanya kepada Nabi Muhammad kenapa Quran ni tak diturunkan sekaligus Mushaf yang kita ada hari ni kenapa Allah kenapa kenapa Allah tak turunkan Ayat Al-Quran ni terus satu kitab Sedangkan kalau Allah nak Boleh je nak buat Turunkan dalam masa satu hari This is Quran Yang mana Allah telah turunkan ni adalah kalamullah Tetapi Allah tak buat macam tu Kenapa? Sebab Allah sebut bihi Kerana bila mana aku turunkan secara peringkat Al-Quran ini Ia lebih tetap dalam hati kita Dia lebih terpahat dalam hati kita, lebih mudah untuk nak kita amalkan betul tak sebab ilmu ni apa benda yang kita ambil sekaligus banyak dia akan pergi sekaligus dia akan pergi cepat orang ini seolah-olah kalau dia baru setahun dia mengaji seolah-olah dia dah tafaqquh dia dah dia dah hebat dalam dalam mengaji kitab al-majmu' katakan dalam fiqh madzhab syafi'i sedangkan kitab tu bu jilid-jilid besarnya tetapi bila mana dia bercakap dalam madhabu syafiq ataupun dia mengkritik madhabu syafiq dia telah menghadam kitab al-majmuk tu keseluruhan dan kalau pelajar ni juga bila mana dia nak belajar dia bukan nak belajar seluruh-selur daripada level dia apa kitab-kitab ringkasan yang ulama' dah, dah, dah mention tak terus terjun dia terus uh, kitab arba'in nawawi pun dia tak pernah baca ataupun hafal tiba-tiba dia terus nak masuk belajar kitab fatuhul bahi apa akibat dia Akibat dia kelompongan ilmu yang sangat besar. Asas tu tak ada. Yang mana diumpamakan, kita nak belajar agama ni first sekali. Orang yang betul-betul nak belajar agama, dia kena kuatkan akar dia. Dia punya foundation dia, kena strong. Kalau tumbuhan yang disebutkan tadi, maka kita nak akar dia kuat. Kalau akar dia reput, ataupun akar dia goyang tak kuat, maka pokok tu juga akan goyang dan tak kuat. Orang yang tak ada, kalau kita belajar celuk-celuk, kita lompat sana sini, datang kadang-kadang, pergi ke, ke kejap kuliah ni, kejap kuliah sana, kejap sini. Kita tak itekan, kita tak mula zamah dengan majlis ilmu tersebut daripada awal sampai akhir. Akhirnya kita tak akan faham masalah. Kita hanya dapat cabang masalah, cabang isu, tetapi kita tak akan dapat usul. Ataupun kita nak dapatkan dia punya foundation. Itu yang ramai penutup ilmu hari ini keliru dalam dalam banyak masalah umpamanya kalau kita kata tentang masalah hmm, sentuhan suami isteri adakah membatalkan wudu yang yang tak belajar betul-betul dari sudut usul mazhab khilaf mazhab antara satu mazhab imam antara satu dan lain akhirnya ustaz mula mengata imam musyafi'i sampaikan kata ibu eh, Bukan ke ada hadis Aisyah radhiyallahu anha pernah sentuh nabi ketika nabi tengah solat tapi nabi tak batalkan solat dia. Itu hadis jelas dan sahih yang bermaksud bahawa sentuhan suami dan isteri itu tidak membatalkan wudu How can al-Imam Syafi'i rahimahullah kata sentuhan suami dan isteri batal? Kemudian menyebabkan akhirnya orang macam mana Imam Syafi'i tak jumpa ke hadis ni? Ke tak erti hadis ni? Ke tolak hadis ni? macam-macam prasangka buruk disebabkan dia tidak tahu macam mana usul mazhab Syafi'i ketika berinteraksi dengan ayat tersebut. Bilamana bila mana Allah sebut dalam Quran ya ayyuhallazina amanu idza quntum ila solah tentang ayat wuduk surah Al-Maidah. Bilamana sampai ayat Allah nak kata bahawa antara benda yang sebabkan kita perlu ambil wuduk ialah awla aulamastumun nisa iaitu bilamana secara literal terjemahannya bila mana seseorang itu menyentuh isteri lamasa jadi kat sini ramai orang kata maksud sentuhan kat situ ialah maksud dia jima antara suami isteri berdasarkan kepada tafsiran Ibn abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahawa lamasa kepada situ bermaksud jima dan membuktikan ialah perbuatan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa sentuhan suami isteri yang biasa tidak membatalkan wudhu tetapi adakah Imam Syafi'i reject hadis tersebut gitu-gitu a? Kalau kita tak betul-betul memahami asal usul dalam mazhab Syafi'i tak. Imam Syafi'i pun mazhab Syafi'i pun ada dia punya kaedah dia. Bila mana seolah-olah berlaku. Sebab Imam mazhab Syafi'i dia tidak mengambil bulat-bulat pandangan Ibnu Abbas yang kat situ mengatakan la masah kat situ bermaksud jima'. Tetapi dia mengatakan bahawa kalau kita tengok qiraat yang lain yang mana kalau kita baca qiraat sekarang ni memang maksud dia lamasa boleh jadi lamasa dari sedikit bahasa boleh jadi maksud jimat, yes, betul tetapi kat sana ada qiraat hamzah wal-kisai qiraat yang yang diterima yang, yang disebut lamasa tak ada lamasa lamasa, yang mana bahasa Arab ni kadang-kadang kurang satu huruf je dia, dia akan membawa pengertian yang berbeza, dia kata lamasa adalah makna yang jelas sentuhan biasa dia tidak membawa makna jima' at all berbeza dengan qiraat lamasa lamasa ialah sentuh tangan. Normal sentuh. Macam mana yang Allah sebut dalam al-Quran walau nazalna alayka kitaban fiqir tasin falamassuhu bi aydihim. Allah kata bilamana dia sentuh dengan tangan dia falamassuhu bi aydihim. Kemudian bilamana dalam hukum syarak membicarakan tentang bai'ul mulamasah Maksudnya, ada sejenis jual-beli yang mana orang dia memegang, menyentuh-nyentuh barang. Dan begitu juga dia kata, Kalau lah dalam ayat la masa kat situ, kita nak tafsirkan dia sebagai jima' Maka kenapa Allah sebut, wa Lepas daripada tu sikit, Allah kata, wa in kuntum junuban haru. Iaitu, junub ni adalah berkait, Bila mana seorang tu antara hasilnya, junub ni adalah daripada jima'. Bila mana Nijimah-Nijimah Seolah-olah akan ada pengulangan antara ayat Redundant antara ayat Maka dalam dalam dalam isu ini Maka kita tak boleh nak kata Sebab pengulangan itu akan menyebabkan Ayat tersebut tak berapa Mu'jiz lah Tak berapa kuat, tak berapa indah Begitu juga dengan sebab-sebab yang lain Yang yang yang uh, Madhabu Syafi'i Rahimahullah sebut Jadi kat sini dia kata bila mana kat sini nampak bercanggah antara quran dan hadis kat situ maka dalam mazhab Syafi'i ulama terbahagi kepada dua. Ada pandangan yang mentakwilkan ayat tersebut. Mentakwil ni apa maksudnya? Seolah dia mengeluarkan sikit daripada zahir ayat tersebut ataupun zahir ayat ataupun hadis tu. Kita kena takwil salah satu. Jadi sesam ulama kata daripada kita takwil Al-Quran kalau kita nak takwil Al-Quran dengan perkataan jima' Maka kat situ kita terpaksa reject Qiraat yang lebih kuat kat situ Qiraat yang kuat kat situ Qiraat al Hamzah Al-Qisai Qiraat yang sahih Kita terpaksa reject So kita tak boleh nak reject Takkan kita nak reject Al-Quran Qiraat yang sahih ha? Jadi apa yang kita buat Kita ta'wilkan hadis Supaya tak bercanggah dengan Al-Quran How kita ta'wil? Kita kata sentuhan kat situ Barangkali Ihtimal possibility Sentuhan yang ada lapik So dia kata mungkin tengah tidur Aisyah mencari Nabi dalam selimut Tersentuh kaki Nabi Possibly Begitu juga bila mana uh, Ada yang menggunakan hadis bahawa Nabi SAW Cium isteri dia sebelum pergi salat Dia kata possibly juga Mungkin cium atas tudung ke selendang ke Barangkali Dengan sebahagian daripada ulama' Yang mendaifkan hadis cium tersebut Dia kata bahawa hadis tersebut mursal So kat sini kita nak faham bukan kita nak tarjihkan sesuatu masalah tapi kita nak faham setiap ulama setiap mazhab itu dia ada usul dia ada asal yang perlu kita fahami dan kita pelajari kalau kita belajar benda tersebut kita akan tahu bahawa ulama ni ada reason kenapa dia, dia dia dia dia menyebut pandangan sekian dia nak kata benda ni haram dia nak kata benda ni harus bukan se, se, macam yang hari ni ramai penuntut ilmu hari ni belajar bila mana dia hanya petik, petik, petik, petik, petik petik daripada syekh fulan, daripada syekh fulan, daripada syekh fulan dia sendiri tak faham syekh tersebut mungkin faham sebab dia dah belajar betul-betul, dia ada asal dia dia faham, dia pilih pandangan ni, tetapi kita tak faham so akhirnya kita jadi keliru kita tengok, eh kenapa ulama' ni berbeza pandangan dalam ni tetapi yang saya tengok pandangan haram ni lebih kuat So akhirnya kita mengabaikan ramai ulama yang melihat benda tu harus. Kemudian kita tohmah, hada syekh tak ikut mana manhaj salaf. Hada syekh mubtadi. Hada syekh benda dah jelas diboleh diboleh tolak sebab kita sendiri yang tak kuat foundation. Tapi kalau kita faham, kita ada kita tahu usul setiap ulama dalam mengistinbatkan sesuatu um, isu dan masalah daripada hadis-hadis daripada nas-nas yang li maka kat situ baru kita akan lebih hormat menghormati, lebih faham memahami khilaf antara para ulama rahmatullahi alaihim. Sebab tu juga, kalau kita tak belajar betul-betul, kita tak menekuni satu asal, faham betul-betul satu isu, benda tu akan buatkan kita keliru. Lalas, kita hanya, pendapat kita hanya petik-petik sana, petik sini, petik sini, petik sini. Lalas kita tak sedar pandangan kita yang ni bercanggah dengan pandangan yang lain. Kalau kita rujuk kepada asal, eh, dalam dal, da, dalam hadis ni kita kata kena taksiskan yang am, tapi kenapa dalam pandangan ni kita kata tak boleh pula taksiskan yang am? Kita nak khususkan spesifik yang mana apa yang yang yang agak umum, tetapi dalam pandangan ni kita kata boleh pula. So kita dah jadi celaru. Lelah kita kata eh tak syeksi kan kata sekian, ikut jelah. Itu menyebabkan akhirnya kita tak strong. Tapi sebagai sebagai penuntut ilmu kita bukan hanya nak petik kata Ahmad, kata Syafie, kata Abu Hanifah, kata Malik misalnya. Tetapi kita nak cuba belajar macam mana kita nak jadi macam Abu Hanifah, macam mana kita nak jadi seperti Imam Abu Syafie, macam mana kita nak jadi sebagaimana Imam Ahmad rahmattullahi alaihi. Kita nak belajar macam mana kita nak memahami cara berijtihad seperti mereka. Walaupun barangkali kita tak akan sampai, of course kita tak akan sampai, dia orang punya level, tetapi kita nak faham. Kalau tak hari ini itu yang problem. Bila mana orang belajar? Okey, Syafi'i kata sekian, Ahmad kata sekian, Malik kata sekian, Abu Hanifah kata sekian, dalil 1, dalil 2, dalil 3, dalil 4, war rajih Kita terus kata Ya rajih, okey pendapat ni sebab hadis dia ada dalam Bukhari dan Muslim. Pandangan yang lain. Hadis-hadis dalil-dalil yang digunakan oleh pandangan yang lain, sebab-sebab reason-reason yang gunakan dan mazhab yang lain, mana kita nak campak? Sebab kadang-kadang ada benda yang menyebabkan benda begitulah orang kemudian bila mana diajar pada orang menyebabkan murid-murid dia mula tak hormat pada ulama mula dah pandang eh oh jadi taksub bila guru dia contohnya asyik dok tarjih mazhab Ahmad je mazhab Hambali je sebab dia kata mazhab Hambali ni MasyaAllah, dia dia pegang kepada asar di seorang imam ahli sunnah so tarjah-tarjah ni Matabah Hanbali, maybe mungkin sebab dia belajar dekat Arab Saudi atau beberapa negara yang yang gunakan Matabah Hanbali sebagai dia punya asas kemudian orang sampai tengok, oh, Masya Allah Imam Ahmad yang paling gempak Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ni semua oh, Imam Abu Hanifah apa lah, kharban ada, sampai, ada di kalangan penuntut ilmu tak tipu daripada zaman saya belajar dulu, yes sampaikan Tuhmahan mengatakan Abu Hanifah macam seolah-olah gunakan kepala otak dia mengantar nas Seolah-olah dia ni kalau nak compare lah matabat dia dengan Imam imam Ahmad dengan Imam Syafi'i macam tolak tepi lah. Sampai begitu sekali. Disebabkan cara kita belajar begitu dan cara akhirnya kita mengajar orang juga begitu. Dan menyebabkan kita tidak mengajar murid kita bagaimana nak memahami satu isu tu kuat dari segi asalnya, basicnya kita pegang begitu-begitu dan kita menyebabkan murid kita akhirnya tak hormat dengan para ulama. Itu yang melahirkan hari ini, generasi penuntut ilmu, para pelajar yang selamba-selamba boleh tembak ulama sana dan sini mungkin maybe dia ada pandangan tetapi kalau dia tahu dia punya level dia belum sampai that kind of ishtihat ulama yang dia nak tembak tu biarkan ahli dia berbicara biarkan para masyayikh yang berbicara kadang-kadang tak perlu pun kita nak nukilkan misalnya masyayikh sekian tahfiz sekian masyayikh sekian tembak sekian itu dia dengan syekh tu dia dengan syekh tu ada dia punya medan dia tersendiri barangkali bukan kita punya bukan kita punya level untuk nak excited nak terjun sama dalam bidang tu kan kadang-kadang bila ada syekh datang tu syekh ni syekh fulan tahdir syekh syekh fulan tahdir syekh itu bukan bukan kerja kita ulama nak nak nak, nak itu ulama punya cerita setiap opinie kalau kita nak kalau kita nak ambil kira semua jenis tahdiran nobody selamat Allah pun tak selamat sampai ganda kata Allah oh, salih sesalah Allah pun kena dia orang kata, Allah ni sampai kena tuduh uh, Triniti Ada anak, tak ada anak. Sebab tu Allah nafikan Allah mungkin kena tuduh macam-macam. Tak ada yang selamat. Tapi, biarkan. Okey, itu salah satu poin yang mana disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zek. Dan yang kedua pula, ialah bila mana seorang penuntut ilmu nak belajar, secara tingkatannya, yang kedua, Syekh menyebut bahawa kita perlu untuk nak mencari guru yang mutqin. Nak mencari guru yang betul-betul powerful. Yang amanah dan jujur dalam menyampaikan ilmu. Orang yang kuat adalah orang yang amanah. Dan Quran Allah sebut, Inna khaira manista'jar talqawiyul amin. Anak kepada Nabi Shu'aib, bila mana dia nak minta puju ayah dia supaya pilih ataupun lantik Nabi Musa AS jadi pekerja dia. dia. tengok, Dia tengok Nabi Musa ni seorang yang amanah dan dia tengok seorang yang kuat, dia kata pilihlah dia. Jadi Allah sebut dalam quran ini Menyifatkan tentang orang yang kuat Ialah orang yang kuat menjaga amanah Dan orang yang beramanah ni Dia tidak akan suruh ilmu Walaupun ilmu tersebut Berbeza dengan kecenderungan pribadi dia. Tetapi kadang-kadang orang tu Dia tidak dia, dia masih belum mampu Untuk nak beramal dengan sesuatu pendapat tersebut Disebabkan faktor-faktor pribadi dia, Tapi itu tidak menegah dia Daripada untuk nak Mengucapkan kebenaran Misal kata orang tu Dia makan dengan tangan kiri tapi bila mana orang tanya eh kenapa makan tangan kiri dia kata sebenarnya kena makan dengan tangan kanan tetapi aku kadang-kadang termakan tak kiri sebab dah terbiasa mungkin daripada kecil mungkin aku kidal terbiasa tetapi yang benar ialah sunnah makan dengan tangan kanan ha, jangan follow aku mungkin ni kelemahan peribadi dia bukan dia nak kata tak tata apa makan tangan kiri it's okay nabi kata syaitan makan tangan kiri dia ah tak apa tu syaitan kita kita manusia lain macam-macam ha, dia terai tu nak defend dia dia banyak untuk ilmu ini kalau yang macam kita bawa contoh tadi kan orang kalau kadang ustaz tu merokok kan merokok-merokok ustaz apa hal ustaz merokok kan merokok, merokok ni tidak eh tak memudarat saya okey aja bapa saya pun hidup lama ataupun uh, ber... tapi kita, kita tak fikir sudut lain dia dah menyakiti hati orang dia dah memudaratkan orang lain tapi orang yang nak defend kepada satu yang tak jujur dengan aman ilmu tu benda yang haram dia akan kata halal kalau dia buat. Tapi guru yang yang berilmu ni disampaikan semua ilmu yang dia ada yang dia tahu benar dan yang salah. Berbeza kalau kadang-kadang guru silat kadang-kadang saya fikir kan, kenapa silat dekat negara kita ni kurang berkembang berbanding dengan masyarakat, masyarakat negara lain. Sebab dulu kalau kita jumpa guru, kita belajar-belajar silat sampai setel level ha buah ni Guru je tahu, ha, ni tak boleh ajar anak murid ha, Sorok buah Supaya takut anak murid tu Konon-konon potong guru Ataupun lebih hebat daripada guru Dan itu mentaliti ramai orang Melayu juga hari ni Kalau dia ada ilmu tentang bisnes Dia tak akan nak ajar semua benda Dia ada benda yang dia rasa Dia nak dia je Supaya dia ada modal tu maybe Untuk nak jadi lebih kaya daripada orang lain Untuk lebih berjaya daripada orang lain Sentiasa ada perasaan tak mau bagi orang tu lebih Sedangkan Nabi saw bila bagi tahu dalam hadis Abu Hurairah antara hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain antara ciri dia ialah Nabi kata ida'stan sahka fansahu bila mana seseorang itu meminta nasihat advice daripada kamu nasihat dia nasihat ni bukan macam kita faham nasihat bahasa melayu ni tak apa, apa cantik dalam bahasa Arab nasaha ada makna yang cantik Maksudnya kita membersihkan sesuatu daripada sebarang kotoran benda yang clear daripada sebarang campur aduk benda yang tak original seolah-olah nasihat ni ialah kita betul-betul ikhlas jujur bagi kita punya pandangan yang baik kepada dia tanpa kita nak berniat untuk nak kenakan dia ataupun kita nak suruh ilmu supaya dia tidak dapat sepenuhnya clear that picture bila mana dalam Arab kalau bahasa Arab sebut laban nasuh susu yang nasuh ni daripada nasaha, maksudnya susu tersebut ori, tak bercampur dengan air, tak ada apa-apa keladak, kotoran clear, so sebab itulah digunakan perkataan nasihat, yang mana kita menasihati orang, sepenuh apa yang ilmu yang kita ada, jangan sorok-sorok kalau kita kan, orang tanya handphone apa yang best ha? kita dalam kepala kita, aku nak beli Samsung S8 tapi aku tak nak handphone aku sama dengan dia So bila mana kita tahu Kita dah, dah kaji Kita dah tahu Kita memang nak pilih Samsung S8 Sebab kita kata Kamera dia cantik Itulah ini Tapi bila kawan kita Ya aku nak beli handphone lah. Handphone apa yang kau rasa elok uh, Ambil iPhone iPhone ni bagui. Pasu kita pun Kita cakap yang tak jujur Dan tak amanah Padahal ilmu yang ada pada diri kita Kita nak kata bahawa Samsung tu lebih baik Itu andaian Tapi orang yang tak amanah Ambil lah ni Sebab kecenderungan keperib... dia Dia nak kata bahawa dia tak mau kawan tu ambil handphone yang sama dengan dia. Tu kebiasaan ni yang mana kita orang Melayu ni biasanya ada ciri-ciri. Uh, sebab tu kadang saya tengok kenapa kadang kita tak boleh sampai ke jauh sebab sifat kita dunggan, terlalu kupitlah lah ke mana pun. Nak takut anak murid ke apa nak anak lebih hebat daripada dia. Dia pergi mana? Ada kerja jadi champion sana dan sini kan tak, tak ada pun. Lelas ter, terperap juga. Apa orang pergi belajar taekwondo, orang pergi belajar jujitsu ke apa benda kan, boxing ke whatever lelah orang pun semua buah nak secret hey, ni buah ni bahaya dulu kita pun belajar silap-silap gitu juga Tan tanah-tanah ni dia kata ni tak boleh Ini bahaya jurus ni kalau kita buat ni memang you tak survive gaya kata memang cukup yakin so kita kata kita nak belajar ni biarlah belajar betul-betul apa nak suruh-suruh kalau nak suruh-suruh kita belajar orang so begitulah akhirnya sikap untuk nak menyorok something yang bermanfaat untuk nak collect untuk diri kita akan membuatkan sesuatu ilmu tu akan mati juga finally dan ambil daripada guru yang hebat ni bererti kita ambil daripada yang the best of the best macam kalau istilah Masyarakat dulu if you want to be the best learn from the best kita belajar daripada orang yang terbaik kalau orang tu champion orang ada banyak experience kita belajar daripada dia sebab dia pakar dalam bidang tersebut. Dia ada ilmu, dia ada uh, pengalaman, dan dia ada cara teknik yang boleh asah kita menjadi seorang martial artist yang hebat. Begitu juga dengan ilmu. Soal tu ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia kata: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم أن أكبرهم معولماهيم. Ibrani Mas'ud bagi tahu bahawa manusia ini akan sentiasa berada dalam kebaikan jika mereka ini masih lagi. Belajar daripada kalangan orang-orang yang besar daripada kalian. Bukan besar badan, tetapi besar ilmu lah. Kenapa pegang badannya? Maksudnya, ambil akabir. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Barakah ma'akabirikum, iaitu keberkatan itu bersama dengan orang-orang besar daripada kalangan kalian, bukan hanya khas kepada orang-orang yang tua sahaja, tetapi yang lebih utama ialah kibar dari sudut ilmu walaupun jiwa, walaupun maybe umur dia muda walaupun maybe dia tua asalkan dia seorang yang ada ilmu besar dari segala besar jiwa besar akhlak besar ilmu inilah kibar yang dimaksudkan kalau kita tengok misalnya Ibn abbas ibnu abbas radhiyallahu an muda ketika muda lagi dia telah di, di di diiktiraf oleh para sahabat untuk nak memberi fatwa kepada manusia bahkan umar bin al-khathtab seorang sahabat yang kedua paling mulia seorang khalifah yang kedua seorang sahabat yang besar pss, kerap kali ambil ibnu Abbas untuk nak duduk di tempat majlis-majlis syuyukh maksudnya majlis-majlis yang orang-orang top-top veteran-veteran kibar sahabat walaupun ibnu Abbas adalah sahabat yang muda tapi disebabkan ibnu Abbas adalah orang yang Allah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah doakan Allahumma faqihu fid-din wa tawil yang mana Nabi dah doakan dia supaya dia jadi orang yang faqih dan akhirnya dia juga jadi seorang mufassir. Jadi ilmu dia tu semua orang tahu. Orang uh, yang digelar sebagai habrul ummah. Dakwah, uh, dakwah dakwah dakwat umat. Seolah-olah ilmu dia macam satu dakwat semua banyak benda yang yang dia tahu dalam ilmu. Sebab walaupun dia muda, Ibnu Umar, uh, Umar bin Khattab respect dia bagi dia duduk di tempat yang sepatutnya. Hmm. Kemudian uh, ada juga uh, Yahya bin Akzam Yahya bin Aktham adalah seorang yang muda juga, tetapi dia seorang yang sangat berilmu. Yang mana sufyan uh, ibn Uyainah pernah menyaksikan, pernah puji dia, Yahya bin Aktham, seorang yang sangat muda. Yang kemudian akhirnya pada umur dia 20 puluh tahun dilantik sebagai qadi di Makkah. Eh, dilantik qadi bukan di Makkah, di di Iraq, salah satu wilayah di Iraq, mungkin di Basrah. Saham. Dia dilantik sebagai qadi. Qadi ini jawatan hakim yang means Bukan calon-calon orang yang nak, nak memegang jawatan sebagai Qadhi. Bukan Qadhi nikah. Tapi Qadhi, maksudnya Qadhi zaman dulu ialah kita umpama hakim zaman sekarang. Yang memutuskan urusan undang-undang, urusan masalah jenayah, masalah itu dan ini. Itu adalah jawatan Qadhi. Sebab kalau kita sebut kadi, dia jadi tak cat tak best. So kita sebut sebutan Arab Qadhi. Bunyi dia semak sikit, gah sikit kan? Daripada sebut kadi, Tok kadi Tok pula itu. Jadi jadi tak cantik jadi Yahya bin Aktham qadi dalam umur 20 tahun dah dilantik sebagai hakim bila mana orang tengok dia ni muda sangat 20 tahun eh, dia ni macam mana 20 tahun boleh jadi boleh jadi qari kadang-kadang orang jelis ataupun orang pandang rendah how can that that muda boleh jadi orang yang kibar orang yang besar bila orang tanya berapa umur kamu so Yahya bin Aktham ni selalu dia, orang selalu tanya berapa umur ni, ini dilema orang yang berwajah muda-muda lah Orang akan selalu tanya berapa umur. Maybe hati dia dah tua, diri dah tua. Uh, tapi orang selalu tanya. So dia pun rasa fedak. Orang asyik dah tanya umur je. Lalah dia pun kata, umur aku sekarang. Dia tahu. Oh, bila orang tanya umur tu maksudnya macam orang nak memperkecilkan dia. Dengan jawatan yang dia ada. So dia kata, umur aku sekarang ni lebih tua daripada Atab bin Asid yang mana Nabi Alaihi Wasallam pernah lantik di sebagai uh, pemimpin governor di Mekah yang baru usia sekitar 18 19 tahun. Atab bin Asid Nabi lantik sebagai pemimpin di Mekah. Umur aku ni lebih tua daripada umur Muaz bin Jabal yang mana Nabi pernah hantar di masa umur tersebut ke Yaman untuk nak menyeru melantik sebagai utusan ke bumi Yaman untuk nak menyeru orang kepada tauhid, nak mengajak orang di sana sebagai pemimpin di sana. Aku ni tua daripada dia orang, so what's the problem? Ya. Yes. Ha selolah dia nak kata aku ni lebih tua so umur is doesn't matter so uh, yang penting kibar guys itu dari sudut ilmu imam syafi' rahimahullah umur 18 tahun dah dah dah di bagi pengiktirafan oleh guru dia untuk nak memberi fatwa di Mekah maka yang penting ilmu itu penting uh, umur itu juga penting selain daripada ilmu disebabkan umur ni kadang-kadang seseorang yang veteran walaupun maybe ilmu dia tak maybe dari satu sudut katakan andainya ilmu dia tak berapa mantap sekalipun tapi kebiasaan orang tua ni dia ada hikmah. Dia ada pengalaman. Pengalaman hikmah ni adalah akal dia. Something yang satu kurniaan yang Allah bagi untuk dia boleh handle banyak situasi. Sebab so, tu kalau kita tengok orang tua-tua ni, dia lebih steady. Dia lebih pandai handle everything, dia tak kalut. Dia tak orang provoke dia pun dia relax Dia boleh boleh tahan, dia boleh sabar. Orang muda-muda ni baru orang tiup sikit je. Ah dah dah melatah lah belum orang orang jentik eh, lagi dah melompat macam tu. walaupun kadang-kadang ilmu yang dia ada tu besar tetapi kadang-kadang jiwa yang tua ni dimainkan peranan sebab itu pada diri dia orang pun ada keberkatan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkatan dari sudut ilmu begitu juga keberkatan dari sudut usia kedua-duanya ada barakah yang tersendiri apatah lagi orang yang dah tua berusia ni dicampur lagi dengan ke, ke apa kebesaran ilmu yang dia ada maka itu jauh lebih baik ha, ini adalah poin yang kedua oleh Syekh Bakar dan poin yang ketiga ialah jangan baca sendiri ha, dalam dalam dalam menuntut ilmu ni ramai pelajar malas pergi ke kelas malas pergi ke kuliah-kuliah malas ikut video-video muhadarah pemalas, tetapi dia baca sendiri sebab dia rasa dah baca sendiri tu dah memandai dia baca banyak terjadi sekarang kalau orang yang belajar dekat luar negara pun uh, yang diberitahu sahabat-sahabat yang belajar di Mesir satu semester pun tak pernah datang ke kuliah tapi bila mana nak periksa baca je nota baca, baca, okey, pass, exam yes, dia boleh baca tapi orang yang selalu baca sendiri ni selalu akan melakukan kesilapan yang banyak sebab tu para ulama sebut man kana daliluhu kitabu kana khata'uhu akthar min sawabi siapa yang dia punya gaider dia pembimbing dia ialah buku semata-mata maka kesilapan yang dia akan lakukan lebih banyak daripada kebenaran yang dia ada sebab bila dia asyik dok baca dok baca dok baca dia kejap baca buku ni kejap kejap baca buku ni lamb-lambat dia lakhbat dia jadi campu aduk dia jadi keliru. Kang pendapat dalam buku ni kata macam ni. Tiba-tiba pergi ke buku ni penulisnya pendapat macam ni pula. Yang ni pula penulis ni lain pula dan dia tak ada mentor yang nak membantu dia mengatasi kemusykilan yang dia ada. Ataupun boleh jadi di apa yang dia baca tu tersilap. Bila mana dia tersilap menyebabkan uh, menyebabkan dia akan bercelaru macam-macam aspek. So, dia, dia belajar, dia baca, dia baca, dia baca, dia baca, dia baca. Dia tak tahu macam mana nak settlekan problem tu. Sebab kita nak belajar settlekan problem, kita perlu seorang mentor. Seorang so, doktor nak belajar membedah, dia tak boleh pakai buka buku, dia buka, try ikut buku, bedah, bedah, bedah, okay, cabut, angkat jantung. Sekejap ya, tunggu dua, dua minit. Tak boleh. Mesti kena ada guru, mesti kena ada doktor pakar yang akan standby tengok. Betul tak kamu buat ni? Oh, ni, ni silap, silap. Ni ni, ada urat halus ni, tertinggal. Dia akan dia akan baiki benda-benda yang kita tak terjangkau. Secara teori, kadang-kadang kita ingat benda itu mudah. Itu yang ramai daripada para penuntut ilmu hari ini, selalu dalam banyak masalah. Dah belajar ilmu hadis itu bertahun-tahun. Tetapi sampai ke kelah tak tahu nak beza antara definisi hadis sahih, hasan sahih, sahih hadis hasan grib, apa benda yang Itrimidhi sebut. Sebab celaru. Eh, Fulan kata macam ni. Aku baca buku ni. Ibnu Kathir kata macam ni. Tiba-tiba aku baca buku ni. Uh, Suyuti sebut macam ni. Ibnu Hajar sebut macam ni. Uh, so, yang mana yang betul? Dah dah jadi confused. Itu yang buatkan orang tak tahu nak terjeh satu-satu masalah. Dalam ilmu hadis. Okey. Kalau dalam ilmu hadis, misalnya. Bila orang tanya. Fulan bin Fulan ni. Apa status dia? Daif ke? Tak daif. Ke bagus. Dia boleh di, di, di, diguna pakai, So, orang pun. Okey, kita kumpul jelah apa ulama kata, kumpul-kumpul. Uh, Ibn Adi kata, Al-Luqaili kata, sekian al-Darqni kata, dengan Hajar kata, Abu Hatim, Abu Zur'ah, ah, Ibn Nasa'i ini semua, ulama-ulama ni semua kita sebut. Pendapat dia orang terhadap fulan bin fulan. At the end, kita tak tahu. Oh, kejap. Yang ni kata siqah, yang ni kata daif. Mana satu wah kita confuse. Lala kita kata kejap. Yang daif kan dia lebih ramai. Yes, 4 lawan 3, 4 menang. So kita ambil pendapat yang kita kata 4. Macam tu je. Lepas tu kita tak teliti kenapa ulama ni kata ni fiqah. Padahal ada ulama ni yang lain mengatakan dia sebagai daif. Dan kalau dia ni kata daif, why dia kata daif? Sebab apa? Adakah sebab tu boleh diambil kira? Adakah sebab tu terhad pada waktu-waktu sekian? Adakah sebab itu, itu dan ini? Kita kaji satu-satu supaya kita faham kenapa ulama satu ni dikata daif. Kenapa ulama dua kata tak daif. Kenapa ulamak ni dikata daif pada sudut sekian sahaja barulah akhirnya kita tahu macam mana Okey, so pandangan kita, kita melihat menilai bahawa perawi ni adalah baif berdasarkan sekian, sekian sekian, sekian, sekian, sekian, sekian, sekian dan kita jawab balik pandangan ulama' yang mengatakan ni sebagai thiqah kita kena tahu, kita kena kalau tak, mana kita nak letak kaul ulama' besar yang kata di thiqah ni Abu Hatim kata di siqa, Imam Ahmad kata di thiqa, Yahya bin Ma'in kata di siqa. Mana kita nak letak pandangan di orang ni kalau kita tiba-tiba ambil pandangan yang lain. So kita kena belajar. Begitu juga kalau kita belajar dalam fiqh. Tiba-tiba kita kata hukum sekian-sekian sekian. Kita nak kata pendapat tu haram. Why kita kata haram? Kita kena jawab pendapat ulama yang kata di sebagai harus. Supaya kita betul-betul faham kenapa ulama anu mengatakan di sebagai sebagai harus. Kalau kita hanya ah yang sebab cikgu aku cakap ni haram, haram lah. ataupun uh, aku rasa haram haram lah kot, And, sebab aku suka haram lah benda macam tu, so benda yang tak ada kita akhirnya jadi keliru sebabkan kita tak menguatkan asas faedah, kalau kita tahu satu kaedah satu-satu asal dalam satu pembelajaran be be kita, isu-isu isu lain semua akan masuk, misalnya kalau kita tahu, ok bila mana ulama sebut al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesukaran itu mengundang kepada kemudahan dalam beragama. Okey, sebab apa? Sebab satu-satu kaedah dalam usul ni, ulama nak buat ni mesti ada dalil daripada kitab buat sunnah, bukan daripada kepala sendirinya. Ah, Asal susah kita mudahkan. Tak mesti dia ada dia punya guide. Allah dah sebut dalam uh, Allah dah sebut misalnya Nabi SAW dah bagi tahu, umpamanya dalam hadis yang orang yang bersalat salli qa'imah fa illam tastati fa salli qa'idah fa illam tastati riwayat bukhari misalnya nabi kata kalaulah kamu tak mampu solat berdiri solat duduk tak mampu solat duduk solat baring maka kemampuan itu syariat ambil kira berdasarkan hadis-hadis ni begitu juga nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis al-hurairah riwayat bukhari dan muslim wa idza amartukum bihi fa'tu minhum astata'tu bilamana aku menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu maka lakukan berdasarkan apa yang kamu mampu semampu kamu. Jadi kat sini antara sebahagian daripada kaedah yang meng mengatakan bahawa agama ini memudahkan. Jika berlaku kesukaran, kat situlah ada keringanan yang telah diberikan oleh syarak yang mana kita akan kita boleh belajar bab tersebut. Dan kalau kita faham konsep asas ni, banyak lagi cabang-cabang cabang masalah yang lain semua akan kita faham. Sebab dia berkaitan dengan kaedah Tapi kalau kita tak faham itu yang uh, semua masalah padahal semua related yang sama je tetapi uh, setiap satu masalah kita tanya kita tanya kita tanya sebab kita tak faham asas dia kalaulah kita faham kaidah misalnya hadis Aisyah radhiyallahu anha sebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa siapa yang mengadakan satu urusan yang bukan daripada agama kita ni urusan kita ini maka ia akan ditolak maka banyak yang kita akan faham tentang amalan-amalan amalan yang yang kita rasa macam bukan daripada agama ni, maka dia telah apa maksudnya. Kalau tak, kita akan confuse. Kan kita dah tanya, okey. tiba-tiba kita kita tanya kepada seorang sheikh, uh, sheikh, apa hukum uh, solat, uh, solat, buat solat, sekian-sekian-sekian. Sheikh ni kata harus. Tiba-tiba dia pergi kat sheikh sekian lain pula, sheikh ni kata, bida Jadi kita pun confuse. Which one lah? Sebab kita tak ada asal yang kita faham. Tak ada satu asas kita belajar, setiap satu ilmu ada asas dia yang ulama' ada buat dalam akidah ada asas dia dalam uh, hadis ada asas dan formula dia dalam fiqh pun ada usul fiqh dia. maka benda ini kita kena belajar secara detail, barulah soalan penutup ilmu tu akan lebih kuat dan lebih tekun dengan uh, ilmu yang dia belajar sama lagi. di hadapanmu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap disiplin ilmu yang kamu cari Nomor satu, menghafal ringkasannya hmm. Nomor satu menghafal ringkasan, maksudnya dia kata step yang perlu seorang penuntut ilmu untuk follow yang pertama, kita hafal ringkasan ha, macam mana kita nak hafal ringkasan apa maksud ringkasan, setiap ilmu dia ada, macam tadi saya bagi beritahu dia ulama ada karang kitab-kitab atau formula-formula yang ringkas buat satu-satu ilmu siapa yang nak belajar bahasa Arab nak belajar Nahu secara detail, jangan ter terjun masa kitab-kitab uh, Sibawih, kitab-kitab yang yang pening je tu memang kita lepas tu berpinah kepala start dengan kitab yang paling mudah misalnya kita start dengan uh, kitab Matan Al-Jurumiya -Jurum, Al Kitab Matan Jurumiyah tak silap ada disyarahkan oleh fadhil Ustaz Fahizul dalam bahasa Melayu Satu kitab yang very simple Mudah untuk nak kita kita nak explain, nak kita faham Even Sheikh Salih bin Muhammad bin Salih Al Uthaymin pun ada syarah kitab Jurumiyah ni Yang merupakan satu basic untuk orang tu kalau nak belajar kaedah bahasa Arab Kita boleh hafal formula tu Then, ok baru kita ok Kalau ni baris lim macam ni, kalau ni baris dia sekian Kalau kita buat macam ni, perkataan ni bertukar sekian. Ada formula tu dalam kepala kita sama mana-mana ilmu pun kalau kita belajar mesti kita kalau kita matematik pun kita akan belajar asas daripada tolak tambah daripada tolak tambah darjah satu belajar sikit-sikit daripada tolak tambah berkembang berkembang berkembang berkembang berkembang, berkembang formula dia. ok teori algebra misalnya ada dia punya formula begitu juga dalam ilmu agama ada formula-formula dia lepas kita dah expert dah dah dah boleh hadam kita pindah kepada alfiyah yang lain yang lebih uh, yang sedikit luas misalnya alfiyah ibin uh, alfiyah malik alfiyamal ini lebih dia lebih dia lebih luas sikit tapi dia still masih ringkas. So kita ambil tu dulu. Dan misalnya kalau kita belajar dalam uh, fiqh kalau orang tu nak belajar dalam mazhab Syafie hafal dulu matan-matan ni yang ringkas-ringkas misalnya macam matan Abi uh, yang rasanya ada disyarahkan oleh Al-Fadil Ustaz uh, Mustafa Suki. Itu satu matan Madhabu Syafiq yang very ringkas untuk kita hafal. Kita hafal formula tu supaya kita ingat benda tu forever. Dan begitu juga kalau Muhtasar Al-Muzani, kalau orang tu nak belajar dalam Madhabu hambali umpamanya dia boleh start dulu dengan nak hafal ataupun nak belajar kitab al Zadul Mustaqni' i. Jadi kitab Zadul Mustaqni' antara kitab yang agak simple dan disyarahkan oleh ramai ulama macam-macam masalah dia antara Syekh Muhammad bin Salih al pun ada syarah kitab ni iaitu syarah asy al, al Mumtah memang very very nice punya kitab ni siapa yang nak menekuni dalam mazhab Hambali umpama kalau orang tu nak belajar dalam dalam hadis ilmu hadis sendiri pun yes ulumul hadis pun ada formula-formula yang ulama dah buat ada yang ulama susunkan dari yang lebih ringkas matan Baiquniyah ilmu hadis very simple one yang paling mudah kemudian kalau kita nak hafal pilih yang mudah juga, boleh ambil misalnya mata Nuh Batul Fikar yang Ibn Hajar tulis, walaupun berbeza dari sudut cara dia mengolah, sebab ulama' bila mana dia karang formula dia akan mengarang formula dalam bentuk yang untuk mudah kita nak ingat sebab itulah ramai ulama' mengarang formula-formula mata-mata ni dalam bentuk syair sebab nak menghafal dalam bentuk syair lagi mudah daripada bentuk tak syair bentuk yang tak syair ni macam buku lah, tetapi dibuat ringkasan Mungkin siapa yang pernah tengok matan nukhbatul fikar. Misalnya ya, Ibn Hajar ditulis panjang yang fa'inna at-tasanifu fa al-hadith qad kathura rubusit al-ukhti sura fa sa'alni ba'd al-ikhwana Allahu khalas salamu yang macam kata tak ada penghujungnya. Tetapi kalau orang yang mengarang dalam bentuk sya'i macam al-Hafiz -ha -al as-Suyuti rahimahullah Dia mengarang matan ulumul hadith dalam bentuk sya'i, benda tu akan jadi lebih mudah untuk kita hafal syair contoh dia syair ni dia ada rhythm dia contoh ilmul hadithi dhuqawani natuhad biha ahwal matrin wasanad fadhalikal maudu'u wal maqsudu ayyu'rafal maqburu wal mardudu dia macam tu so mudah untuk nak kita hafal berbanding kalau baca macam kita baca buku so formula-formula ni adalah ulama rangka semua untuk nak bagi kita mudah hafal bila benda tu ada dalam kepala kita so kita boleh ingat masalah tu ok sebab so, kalau kita tak tahu dalil That's the problem. Kita hanya boleh kata, eh, saya tahu haram. Tapi, saya tak ingat, tak tahu dalilnya. Tak sure, mana dalil. So, menghafal basic matan-matan, menghafal Quran, menghafal hadis adalah kerja ulama' di awal peringkat dia menentu ilmu. Mesti. Bukan macam kita hari ni, terus nak belajar Mahatabu Syafi, terjun buka kitab berlemajmu' terus buka kitab besar. Tak ada apa pun dalam kepala kita ni yang kita pernah hafal sebelum ni. Not even Quran, not even hadith. Tiba-tiba kita nak membahaskan tentang isu mendalam yang Dangerously dalam bidang-bidang fiqh. Nak menghafal hadith. Boleh start misalnya dengan kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam adalah sebuah kitab Yang Abdul Ghani Al-Maqdisi yang meninggal tahun nama Rasul tu Sijrah menghimpunkan hadis-hadis sekitar 400 lebih hadis-hadis daripada Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan hukum hakam. Satu kitab yang very wajib kalau orang-orang yang nak belajar secara mendalam ilmu hadis, begitu juga ilmu fiqh kena hafal kitab ni. At least 400 hadis dalam kepala tak boleh ke? mesti boleh cuba kan. Tak Kan? tak boleh. Jadi, kalau kata tak boleh cuba hafal yang lebih banyak daripada tu misalnya kitab bulugul maram. Ibn Hajar tulis kitab bulugul maram adalah kitab yang antara yang sesuai untuk orang-orang yang baru nak belajar nak menghafal hadis. Dia menghimpunkan hadis lebih luas. Kalau tadi Abdul Ghani Al-Maqdisi dia hanya himpunkan daripada Bukhari dan Muslim. So dari situ kita settle problem hadis itu semua sahih. Ha, so no need to worry uh, siapa ya, riwayatkan. Kalau tak kita confuse ini jadi Ahmad ke Abu Daud ha, kita confuse. Ini kita tahu Bukhari Muslim je. Ah ha, itu kelebihannya. Bulurul Maram, Ibn Hajar ambil lebih luas sumber dia. Sebab itu perbahasan dia lebih banyak, bab dia lebih banyak. Sebab dia ambil daripada Sunan Sitah, dia ambil daripada Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Khizaimah yang lain-lain. Untuk dia nak konkludkan jadi hadith-hadith yang berkaitan dengan hukum hakam. Sebab itu dihimpunkan lebih banyak iaitu lebih empat kali ganda daripada kitab Mementetul Hakam iaitu sekitar 1600 hadith. Kalau kita rasa kita dah boleh dah hafal kitab Bulurul Maram kita boleh pula hafal misalnya kita lebih luas tentang hukum-hakam kat situ misalnya kitab al-muntaqal akhbar oleh al-majd Ibn taimiyah iaitu hadis hukum dia lebih banyak daripada tu lagi iaitu sekitar lebih lima ribu hadis kalau kita dah hafal yang tu pula boleh pergi kepada hadisul ahkam ad diyah al-maqdisi antara kitab yang paling luas yang berkaitan dengan hadis hukum-hakam once kita dah hafal tu dalam kepala then now kita belajar macam mana kita nak goreng kom baru kita boleh menggoreng. Kalau tak kita nak goreng, kita tak ada apa dalam kepala, susahlah kita nak goreng orang kan? Lelah kita kata aku kuasa ataupun mengikut ilmu makrifat yang aku belajar ah <tuk> macam macam tu. dia tak, tak ada tak ada asas dan fakta. Kita hanya kita sebut semping ilmu yang konon-konon orang lain tak boleh nak capai. Padahal ilmu agama ni jelas oleh Allah, kala Rasul. Jadi ulama dulu dia akan pastikan make sure that kind of ringkasan-ringkasan uh, tu masuk dalam kepala dia dulu. Barulah dia akan belajar macam mana nak masak benda-benda ya tu. Sebetulnya Imam Syafi'i rahimahullah bagitu ilmu mai haithuma yamamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un la batun lahu sunduqī idza kuntu fil bayt kana ilmu fīhi ma'ī aw kuntu fis-sūq kana ilmu fīhi ma'ī. Imam Syafi'i sebut ilmu aku ni sentiasa ada dengan aku. Sebab dia hafal, difaham di mana saja aku berada, ilmu tersebut akan memberi manfaat kepada aku. Jika aku berada di rumah, ilmu aku ada di rumah. Kalau aku berada di pasar, ilmu itu juga akan berada di pasar. Nak menunjukkan bahawa semua itu ada dan dari segi hafalan, dari segi kefahaman. Kalau kita hafal sama mata tetapi tak faham, that's problem. Itu yang ulama bagitahu. Falheb dalel ilmi dun al fahmi ke kutubin fok al hamirin bohmi. Siapa yang menghafal aja ilmu tersebut tanpa satu kefahaman, dibagaikan seekor kedai yang memikul buku di belakangnya soalnya kedai ni dia boleh bawa buku tapi dia tak boleh nak ambil manfaat daripada buku-buku tu sebut soalnya kalau kita hafal, kita tak faham itulah perumpamaan ni. tapi kalau kita faham, kita tak hafal itu pun problem sebab kita tahu tapi kita tak tahu apa lah benda yang kita tahu, ha, kita tak ada info, tak benda tu tak, tak ingat ok, sekejap, saya tahu, hari tu saya dah belajar haram benda ni, tapi sejak, sejak. kenapa haram? Saya, saya, saya pun tak sure tapi saya tahu haram Ha, itu yang saya saya saya belajar minggu lepas dengan ustaz. Tu. Ha, tapi saya, saya tak sure sebab kita tak ingat. Ha, itu problem bagi seorang penuntut ilmu mesti kena jamak, himpunkan antara hafal dan faham dan dengan itu insya-Allah barulah kita akan lebih menjadi seorang talibul ilm yang lebih sejati, yang lebih kuat, lebih strong tapi macam disebut oleh penulis, kita kena belajar ikut peringkat. Ambil dulu daripada ringkasan, daripada ringkas kita belajar barulah kita terus terjun belajar mendalam, jangan terus terjun seolah-olah kita nak ajar orang tu berenang, kita terus campak dia masuk dalam laut oh ni ni ni, ni, jom, jom jom kita pergi ke lautan dalam, bawa dia dengan sampan Okey, campak, belajar berenang ha, tak boleh kan, mesti dia mati lemas so apa yang kita buat ialah kita bawa dia dekat tepi sungai, kolam yang cetek ok rasa-rasa air dulu lepas tu rasa comfortable dengan air, baru belajar terapung sikit, ha, lepas tu kalau tertenggelam juga, pakai pelampung Lepas tu belajar sikit-sikit berenang. Lama-lama barulah kita advance, boleh masuk dalam. Lepas tu ambil scuba diving, license. Daripada level awal beginner jadi advance. Lepas master diver ke apa benda. So, barulah kita berhasil untuk nak mendapatkan ilmu tu melalui jalan dan route dia. Tapi kalau kita terus terjun, maka kemungkinan besar kita akan lemas begitu juga dengan ilmu kalau kita terus terjun ke perbahasan yang dalam definitely kita akan lemas dalam perbahasan tu yang mana kita tak tahu man, macam mana jalan kita nak selamatkan diri kita Wallahu ta'ala alam insyaAllah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang wa ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin lupakan dia lawan tadi pun tak. Tapi dia tak uh, itu itu yang susahnya bila mana asas kepada agama ilmu agama kita ni dah berbeza dengan orang lain. Dia dah terima ilmu yang pelik-pelik begitu tetapi basic kita senang. Ada tak nabi sebut? Ada tak apa yang nabi buat tu daripada sumber yang sahih? Ada tak para sahabat kalau nak kata makrifat orang yang paling arif dengan Allah dan rasulnya ialah para sahabat radhiyallahu anhu. Ada tak dia orang buat kalau kalau dia kata ya ya ada, pastikan sumber tersebut sahih betul atau tak. Jangan pakai petik-petik daripada cerita kita mana-mana tak ada sumber yang sahih. Kita check. Kalau tak ada yang dibuat oleh Nabi dan para sahabatnya, kita kita tak boleh nak kata dia sebagai satu agama. Itu al-Imam Malik rahimahullah bagi tahu, "Ma lam yakun yauma idin dinna, lam yakun li yauma Apa yang tidak menjadi satu agama pada zaman tu? maka itu maksudnya pada zaman Nabi dan para sahabat maka pada hari ini juga ia bukanlah daripada agama kita so kadang-kadang jangan merepek dengan isu-isu uh, falsafah yang yang pelik-pelik yang, yang duk mengganggu makrifat lah, hakikat lah, benda dok create macam orang-orang falsafah ni macam tu di create uh, satu pembahagian benda yang agak kompleks yang membuatkan akhirnya otak kita dah terbang mata-mata, lepas tu dah jadi pelik implikasi dia sampaikan. Orang yang hakikat boleh nampak ilmu ghaib. Apa benda-benda yang Nas'alullah al-Afiyah. Yang bercanggah dengan apa yang Allah sebut. Yang mana perkara-perkara Wa indahu ilmu ghaib. La ya'alamuha illahu. Dan Allah memegang di sisinya ilmu-ilmu ghaib. Yang mana tak ada siapa yang boleh tahu melainkan dia. Jadi macam mana kita nak dakwa sesuatu benda yang bercanggah jelas dengan Al-Quran dan hadith Nabi SAW. Orang yang selalu ada falsafah yang pelik-pelik ni Memang kebiasaannya sama ada hadis yang digunakan biasanya itu semua palsu-palsu. Ataupun hadis yang tak betul, yang sangat, yang ditolak oleh para ulama. Dan kedua entah mana kisah-kisah pelik yang mana kita tak ada daripada kalangan ulama-muktabar yang diiktiraf uh, oleh para ulama-ahli sunnah sendiri. Tak ada sumber-sumber begitu. Cerita yang merepek entah daripada buku mana-mana yang diambil. So itulah yang menjadi sumber-sumber sandaran dia. Dan kita tahu sebab... Uh, saya dulu pun daripada family background yang agak strong dalam benda macam ni, yang mana sebahagian besar daripada keluarga saya pun dah jadi wali lah, ya, pada zaman tu uh, jadi dengan buku-buku yang ada tu kita kita nilai sendiri pun kita dah kita dah oh, dulu ya lah, sebab kita rasa macam power kalau kita boleh buat macam ni kita boleh nampak something yang orang lain tak nampak super power, maybe one day kita boleh jalan atas air semua benda yang Sedangkan Islam ni bukannya diturunkan untuk kita berjalan atas air, bukan untuk nak melihat jin kalau umpamanya. Kita hanya nak beramal saleh. Innalladziina aamanu wa 'amilus salihaat. Nah. Hmm. <tuh> uh, untuk nak beramal saleh dan itulah hadaf kita. Kita nak beramal saleh, kita bukan agama yang hendak nak ada supernatural power ataupun benda-benda yang pelik. Ikut je baca sirah Nabi. Macam mana Nabi berjalan di atas muka bumi dan para sahabat dia begitulah juga yang kita nak berjalan. Tapak yang Nabi lalui itu itulah tapak yang kita nak lalui. Jangan Nabi berjalan atas muka bumi kita nak terbang. Ah ha, itu kita maksudnya kita nak cuba overatasi apa yang Nabi SAW buat. Jelas apa yang ulama dah bagi tahu. Kita tengok daripada ulama daripada para sahabat dan itu adalah kita punya jalan. Nabi dah bagi tahu Sallallahu Alaihi berpegang dengan sunnahku wasunnatul khulafa ar-rasidin sunnah ni adalah petunjuk peganglah petunjuk nabi petunjuk para sahabat kalau kita rasa keliru tengok aje baca sirah nabi tengok apa-apa aqwal sahabat pandangan sahabat apa benda yang dia tak, tak buat dari sudut akidah dari sudut benda yang yang agama ni maka kita kata kat dia orang tu bitaufiklah semoga diberi petunjuklah insyaallah hmm. minta ulas tentang seseorang yang tidak solat adakah wajar suami beliau larang solat bagi orang yang tidak waras seperti beliau apa ni? <tid> tidak solat kalau pasangan kita tak menunaikan solat kita pun tak tahu sebab apa kadang-kadang adakah dia meninggalkan salat disebabkan uzur syar'i ataupun bukan uzur syar'i ataupun dia meninggalkan salat disebabkan dia memberontak dia memberontak terhadap seseorang yang dia tak suka maka dia memberontak, maka kat situ kita kena bagi kesedaran kat dia kerana perbuatan meninggalkan salat dengan sengaja ini satu dosa yang sangat besar para sahabat kata kami tidak melihat satu dosa pun yang besar yang boleh mencampakkan seorang tu ke lembah kekufuran melainkan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja maka kalalah kita dah nasihatkan pasangan kita tu dia tak mau solat kita kata dia telah melakukan satu perbuatan yang kufur tapi janganlah kita terui nak kata kamu kafir kamu murtad kamu umpamanya begini nak sebab kita ni adalah zaman yang manusia penuh kejahilan manusia zaman sekarang ni dia tak tahu hukum hakam dia bukan di zaman yang ramai ulama dia tak ada orang yang berada di sekitar dia untuk nak membimbing jadi ni zaman yang orang penuh dengan fitnah dan syubhat. orang tak tahu hukum hakam, barangkali ditinggalkan solat begitu dengan anggapan bahawa benda tu mudah, dia boleh kadak balik selepas daripada tu, tetapi dia tahu dosa yang dia buat kerana meninggalkan solat itu dengan sengaja, ini satu dosa yang besar, seolah-olah dia telah meruntuhkan tiang agama maka ini yang sebagai seorang kalau suami ke, seorang isteri ke, mana ada pasangan yang mana meninggalkan salat dengan sengaja sebegini, kita nasihat dia sebaik-baiknya. Bimbing dia, kita sebutkan hukum-hukum yang berkaitan jika kita seorang yang tahu, kita berilmu dalam bab tersebut, kalau kita tak tahu, kita kumpulkan maklumat yang berkaitan, kita sampaikan kepada dia. Kemudian, jika dia masih memilih lagi untuk nak mengutamakan dia punya Uh, hawa nafsu Dia punya pandangan Kat situ Maka kita boleh Memikirkan Adakah Pasangan kita ni Masih lagi dibentuk Ataupun tidak Adakah Dia masih lagi boleh insaf Pada masa akan datang Ataupun memang kita tengok Dah tak ada harapan kalau kita tengok sampai dia boleh memberi mudarat kepada keluarga kita kepada anak-anak kita supaya tak dipengaruhi oleh sikapnya yang tak mau bersolat sampai ke anak-anak pun belajar akhirnya tak solat dan akhirnya memberi mudarat kepada agama anak-anak kita dan kalau kita fikirkan berpisah itu adalah satu cara yang terbaik maka tawakal Allah kita minta apa nasihat daripada orang-orang yang expert dalam ni, kita minta dulu kaunseling, uh, kita minta nasihat daripada hakim. Kalaulah sampaikan keputusan memihak seolah-olah jalan keluar ialah berpisah itu lebih selamat, lebih baik bagi dia dan agama dia. Maka ketika itu Allah menyediakan satu jalan keluar untuk dia, untuk dia berpisah. Tetapi dalam bab zaman sekarang ni adalah zaman yang orang mengabaikan solat begitu mudah ini bukan zaman para sahabat yang mana zaman para sahabat dulu orang nak ponteng semayang jemaah sahaja orang dah takut digelar munafik orang dah tahu siapa yang tak hadir ni dia orang akan dia tengok cek cek sahabat dia orang tahu siapa yang tak hadir siapa yang tak hadir tu diboleh ditohmah ada ciri-ciri nifak zaman sekarang kalau kita nak, nak buat macam tu semua orang kena tuduhan munafik Siapa daripada kita yang konsisten lima waktu kita semain jemaah Every time Tak Paling-paling kita kata tu sunat kan? Jadi kalau kita nak apply Nak apply Semua benda yang Pendekasan yang dibuat oleh zaman-zaman Ulama, zaman-zaman sahabat dulu pada zaman sekarang Susah untuk kita nak Kembalikan orang ke pangkal jalan Ini adalah zaman yang perlu kita Berlemah lembut Kita kena perlu berhikmah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Aisyah, "Innallaha rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kullih," yang mana Allah itu maha lemah lembut dan suka lemah lembut berlemah lembut dalam semua perkara. Dan ni adalah zaman untuk kita nak applykan benda tu. Kita tak boleh nak paksa seseorang itu sekarang untuk nak melaksanakan satu amal yang soleh lagi. Ni bukan zaman ni. Zaman datuk kita dia boleh sebat. Zaman-zaman atuk-atuk kita dulu dia boleh sebat kita untuk nak nak jadikan kita orang yang baik. Hari ini kalau kita sebab anak kita, anak kita tu akan jadi jahat. Dia akan memberontak, dia akan lari daripada rumah sebab zaman fitnah sekarang. Dulu kita lari dari rumah, kita tak tahu nak pergi mana. Zaman sekarang dia tak suka kita, ada gadget, dia boleh main dengan internet. So dia tak perlu dengan kita pun, dia tak perlu berbual dengan kita pun. Dia ada merata-merata tempat, kawan macam-macam sekarang dia boleh lari. So ini adalah kebijaksanaan yang perlu kita atur dalam bab untuk kita nak mengajak pasangan kita tu nak membaiki kelemahan ni walaupun dalam perkara yang paling dasar dalam syariat benda yang membabitkan tentang akidah yang besar membabitkan tentang rukun Islam yang besar kita nak bagi orang faham apa itu rukun Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah banyak kali mention tentang solat tentang rukun-rukun Islam yang mana kalau kita abaikan rukun Islam ini maka keislaman kita tu akan tercabar ataupun boleh jadi runtuh. Dan kalau zaman Abu Bakar sendiri pun, dia memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Walaupun bersolat. Apatah lagi kalau orang pada zaman dia tu, tak nak bersolat walaupun bayar zakat. So, benda ni adalah, sampai ke orang sekarang tak boleh fikir pun benda tu. Sampaikan mereka tak boleh pun, tapi ikutkan hawa nafsu, ikutkan perasaan diri, maka kita nak atasi kejahilan masyarakat hari ini bukan something yang mudah kita nak bimbing so itu adalah tugas job sebagai seorang da'i yang mana seorang suami seorang isteri seorang mana-mana pun Allah sebut uh, ya ayuhalladhi amanu ku anfusakum mu ahlikum nar wahai orang yang beriman peliharalah diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada neraka So kita kena fikir cara macam mana cara terbaik kita nak selamatkan keluarga kita daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an wa'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah orang yang ada yang mana kita ada tanggungjawab Dan kita perlu bertanggungjawab Kepada orang yang dibara di bawah kita Seorang suami bertanggungjawab kepada isteri dia Seorang isteri juga ada tanggungjawab Kepada suami dan anak-anak dia Dan semua orang, even kepada hamba kita sendiri pun Dan seorang hamba kepada tuan dia sendiri Ada tanggungjawab masing-masing Yang mana kita akan membawa mas'uliyah Ketanggungjawaban itu di hadapan Allah kelak. Adakah Allah kata Adakah kamu telah mendidik isteri kamu sekian dan sekian-sekian Kita kata ya Macam mana bang Allah mungkin akan tanya macam mana kita mendidik dia. Adakah kita cakap sesuatu provokasi dia membuatkan dia makin menjauhi daripada agama? Kita kata maybe kita kutuk dia, kita marah dia ke apa. So uslub kita tak benar. Itu yang itu yang kita yang saya sebut tadi bahawa kita nak jadi orang yang ada ilmu dan orang yang ada akal. Orang yang ada ilmu kalau tak ada akal dia dia boleh dia boleh belasah isteri dia ke disebabkan alasan dia tak solat. Tapi hasilnya isteri tak bersolat pun sebab dia berlaku kasar orang yang ada akal dia, dia pandai nak tackle misalnya suami ke isteri ke anak-anak dia dengan cara yang membuatkan akhirnya dia taat kepada diri dia kalau isteri dia akan dengar nasihat dia time lepas makan pizza belikan pizza nah suapkan pizza ni cheesy lebih extra cheese lepas tu bila dia dah makan dah senyum time tu kita mula sikit-sikit cerita tentang solat cerita tentang ni kalau takkanlah kita tahu dia ni jenis seorang yang memberontak, tiba-tiba kita datang, pam, salat. Sampai bila dia tak akan nak terbuka hati dia untuk salat? Jadi ni zaman yang perlu kita gunakan hikmah yang daruri, sangat darurat untuk kita nak applykan Allah sebut, Udu'u'ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh kebijaksanaan. Ni zaman dia zaman yang perlu kita ukur macam mana kita nak nasihatkan orang tu supaya kembali ke pangkal jalan wallahu taala alam ya yep. panjang hmm panjang doa tu doa tu dia telah tiga kisah tapi boleh rujuk kepada kita-kita sirahlah sebab dia very dipanjang tentang rintihan Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam bagaimana Nabi mengadu kesedihan dia Nabi mengadu bahawa kesedihan dia hanya pada Allah supaya Allah kuatkan dia supaya kalaulah kalaulah tak ada siapa nak sahut seruan dia siapa yang nak siapa yang nak menyembah Allah di muka bumi ini lagi panjang rintihannya rintihan dia tu sampai membuatkan owner kebun tersebut rasa simpati itu yang disuruh dia punya hamba dia Adas untuk nak hidangkan anggur Bila mana dia hidangkan anggur kepada Nabi Nabi makan, Nabi kata Alhamdulillah Dia pun sampai ah Ini perkataan yang rare Yang para Nabi je aku tahu Sebut sebelum-sebelum ni Dan Nabi tanya kamu ni daripada Perkampungan Yunus bin Matah Nabi Yunus, so dia kata Bagaimana kamu tahu tentang Yunus bin Matah Sebab orang, orang tak ramai orang yang tahu tentang Kisah-kisah Nabi yang dulu So bagi bagitahu ni adalah sedara aku iaitu saudara daripada kalangan para Nabi juga. Dan dia pun peluk cium Nabi. Sampai ke korna tuan kebun tu balik bagi bagitahu pada dia. Kenapa kamu cium ni? Kamu dah bertukar agama kau. So akhirnya sekali Nabi SAW juga di dihalau dan dia keluar daripada bumi ta'if. Sampai dia keluar daripada dia jumpa kisah Jibreel tu semua. Dan dia nak pulang ke Mekah. Zay bin Harithah bagi tahu macam mana kita nak masuk ke Kota Mekah. Sekarang disebabkan sekarang ni orang musyrikin dah tunggu dah. Nak pukul dia, kita kena cari garantor. Kita kena cari orang yang boleh melindungi kita untuk nak masuk Mekah. Tak ada siapa. Nabi jumpa nak jumpa dengan kabilah ni, kabilah ni, kabilah ni kata kami tak, kami tak melindungi kabilah tuan. Yang ni tak mau, yang ni tak mau. Sampailah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni adalah seorang Quraisy merupakan kenalan lama kepada Abu Talib radhiyallahu anhu, Abu Talib yang banyak membantu dakwah Nabi dan Jubair bin ini antara yang kata, "Okey, aku akan protect kamu dan aku akan bawa kamu, guide kamu, bodyguard kamu untuk nak sampai ke Mekah, sampai ke Kaabah nanti." So, Mutaim bin Ali pun panggil beberapa orang dia, semua bawa datang dan bawa senjata, seolah-olah escort Nabi untuk nak masuk ke Mekah. Dan bila mana sampai ke Kaabah, Abu Jahal nampak Motul bin Adi, dia kata, kamu ni kenapa Kamu protect Nabi ni, maksudnya protect Muhammad Adakah kamu dah jadi follower dia? Dia kata, tak Tetapi aku hanya bertanggungjawab Untuk nak melindungi dia, sebab aku dah janji Untuk nak melindungi dia So, Abu Jahal kata, okey so, Sebabkan dia respect Motul bin Adi, dia kata, okey Kalau macam tu, kita akan melindungi Apa yang kau dah janji untuk nak lindungi Jasa Motul bin Adi ketika itu Nabi terkenang Sampaikan Nabi teringat Selepas peristiwa tawanan Perang Bada bilamana banyak tawanan orang musyrikin Yang ditawan oleh tentera Islam Nabi kata Kalaulah orang hantar Mut'im bin Adi untuk negosiat Supaya tawanan ini di, di, di, dibebaskan Aku akan bebaskan Sebabkan Nabi rasa Terhutang budi Dengan jasa Mut'im bin Adi yang, yang, yang protect dia Masa ketika dia, dia, dia musyrikin dulu untuk nak selamatkan dikala kabilah-kabilah lain tak ada siapa nak lindungi nabi dan anak dia Jubair bin Mut'im adalah sahawi sahabi jalil seorang sahabat agung yang bersama dengan nabi radhiyallahu an. kita? Untuk ilmu ni Untuk saya ambil ustaz. Ustaz ada. Guru ustaz itu pula diketik boleh guru-guru yang lain. Hmm. Jangan jangan ambil ilmu dengan saya. Itu basic prinsip dia. So, kalau ada orang lain dengan ni, pergi dengan orang lain. Itu, ha. uh, bila nak ambil dengan saya tu, jangan ambil lah. Cari orang yang lebih, yang lebih ni. Saya ni tak ada apa je. Sekadar orang kata, yang tukang baca je. Tak, masa saya siap contoh pun. Sebab saya tengok, dia, dia lah aku tuduhkan contoh yang serupa dengan serupa itu eh. Ah. Sebab tu saya tengok macam dia lagi tak nak menolak kritikan pun tak. Okey. macam Yang itu eh. Contoh sebab dia kata ni pilih. Betul. Saya kat mana tak faham. Hmm. Katilah share ustaz yang pilih ni kata lah nak modul share you betul kan? So kita bagi Okey. Uh, adakah saya hanya beguru katakan dalam contoh tu adakah saya hanya beguru dengan syekh U sahaja atau ada A B C D E F G yang lain-lain so adakah tak mau check sekali A B C D e, F G mana tahu A B C tu sampai U ya lain selain daripada U tu okey tiba-tiba U tak okey tu biasa tu khilaf so uh, biasa antara para ulama so kita pun belajar daripada pelbagai guru al-imam al-bukhari rahimahullah sebut aku belajar lebih daripada seribu guru dan daripada setiap satu guru tu kadang-kadang uh, dihafal sebahagian yang daripada orang setiap satu hadis tu sepuluh ribu hadith dengan sanat-sanat yang semua diriwayatkan diingat semua tu secara jitu so bila mana kita nak belajar dengan Imam Bukhari adakah kita nak cek seribu guru dia tu mesti ada some of them yang mesti ada kritikan tu tak ada siapa boleh lari tetapi orang kata iman tak dapat diwarisi tak semestinya guru itu bermasalah dia akan melahirkan murid yang bermasalah. Sometimes murid tu lebih bijak atau lebih besar daripada guru dia. Macam kes ni tadi, ialah mungkin walaupun abang belajar daripada saya, tapi hakikatnya saya ni lebih kerdil lah. Ah abang lebih lebih besar dalam bab tu. Macam uh, Imam Malik. Imam Malik dia belajar daripada Abdullah bin Dinar. Walhal semua orang agree Imam Malik ni adalah lebih lebih power daripada Abdullah bin Dinar. Macam kes yang disebutkan yang tadilah selebih kurang Okey. ok best one is ambil aqidah al-wasitiyah kalangan syekhul islam ibn Taimiyah rahimahullah itu satu kitab yang ringkas matanya dan disarahkan oleh ramai para ulama' dengan uslub yang very very very simple so boleh start dengan dengan yang tu dulu Syekh Uthaymin pun tak silap, ada juga syarah uh, kitab wasitiyah. Kenapa saya suka sebut syarahan Syekh Uthaymin? Sebab syarah Syekh Uthaymin ni antara ke, kelebihan dia ialah uslub dia untuk nak mensyarah tu very mudah. Walaupun dia adalah ulama' yang besar, tetapi bila mana dia mensyarahkan suatu kitab tu, kita rasa macam benda tu very simple, very mudah. Ni adalah contoh syekh seorang ulama' murabbi yang mana bila dia mencarahkan kepada orang awam, kepada orang ramai dia tak guna usulup yang complicated kalau dia nak pilih perkataan yang susah-susah dia nak bagi nampak ilmu tu komplek, macam dia hebat dia tak akan cakap macam tu kadang-kadang ada orang dia, bila mana dia bercakap dengan orang atau disampaikan ilmu ke orang, dia akan pilih wordy wordy bombastic ke apa yang buat orang susah nak faham so akibatnya orang terpengar pingga macam, wah dia ni dahsyat, eh? hebat lah. tapi the best pendidik pembimbing macam Syekh Muhammad Salih Al yang mana dia akan pilih satu ibarat yang simple untuk orang-orang yang tahu simple Arabic untuk nak boleh faham. Tetapi ilmu yang disampaikan tu sampai. Tetapi dia ada uslup yang baik dalam penulisannya yang perlu dicontohi oleh mana-mana uh, para pendidik ataupun para penulis dan orang-orang yang mensyarahkan kitab dan sebagainya. Senang difahami sebab problem bagi kita kalau nak syarah Ak susah nak faham Kalau kita tak reti nak mensyarah Cuba baca buku ni sendiri Buku yang kita belajar syarah Heliah ni. <laughs> Kalau baca pun Mungkin ramai yang akan ha, Dia cakap dengan slang-slang Bahasa Dengan kadang-kadang orang dilema Nak terjemah secara direct ataupun tak Terjemahan direct buat kadang-kadang kita tak faham Tapi bila mana kita nak quote panjang-panjang Kita nak, nak, nak, nak elaborate sikit Dia akan jadi kadang-kadang Bagus ke tak bagus Depend pada diri kita So, kepakaran, kemahiran untuk nak describe sesuatu ilmu tu, Untuk nak sampai menusuk ke hati jiwa seseorang itu Itu adalah kurnian Allah lah Kita boleh kata Dan kita ambil contoh sebagai syarah Syekh S.W.T Banyak dalam ilmu-ilmu ini -ilmu disyarah Me, Kita hadith Arba'in Nawawi disyarah Di Matan Jurumiyah di pun syarah dalam bahasa Arab Dalam akidah pun disyarah Dalam dalam macam-macam Dalam fiqh pun disyarah Semua uslub yang mudah As-Syarahul Mumti' dalam uh, fiqh Madhab Hanbali walaupun dia sendiri mentarjihkan banyak masalah-masalah yang yang tidak sekufu dengan Madhab Hanbali tetapi bila mana kita baca tu kita baca macam senang seolah-olah macam Masya Allah kita mampu untuk nak menghadam apa yang disampaikan tu dengan cara yang mudah itu kelebihan Syekh Muhammad bin Salih al-Uthimin rahimahullah maka ambil berat dengan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau sebab kitab-kitab dia semua sangat memberi manfaat dan mudah untuk nak kita faham dan kita belajar dan sangat sesuai untuk mana-mana orang yang di peringkat beginner awal. Even muassasah Yayasan Sheikh Muhammad Salih bin Uthaimin antara yang menerbitkan banyak kitab-kitab Sheikh Abdul Thaimin yang dijual dengan harga yang murah. So, kalau kita mampu untuk nak um, himpunkan karangan Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaimin, lakukan dalam Aqidah Usul Tsalasah Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaimin syarah Usul Tsalasah dengan satu jilid yang nipis dan mudah kita nak faham usulus salatah yang berkaitan dengan aqidah Wallahu ala. tentang, kita nak kita nak nak faham antara kata -kata, uh, jangan baca sendiri dengan kita suka membaca buku jadi sekarang kita nak baca juga sebab tak semua buku yang kita tu dapat cari pun terlamak dia boleh nak cara tapi dengan pasal satu kita takut juga kita tersalah kalau kalau kalau, apa, kalau kita dan, dan kita, kita memang sukakan yang kata lebih baik dengan ustaz tapi hmm. kita suka tak faham macam mana nak ustaz, faham kan. Ya. Maksudnya kita suka membaca tapi kadang-kadang kita tak mampu untuk nak belajar setiap bacaan kita tu dengan guru kita. First sekali kita kena bezakan apa benda yang kita baca secondly uh, apa level dia apa yang kita baca tu bila mana kita baca adakah bila mana kita baca tu jenis yang kita baca betul-betul kita faham topik apa ada topik yang lebih simple level dia so topik yang simple level dia tu tak ada masalah untuk nak kita baca apa-apa yang mudah tetapi benda yang complicated yang memerlukan memang naturally memerlukan explanation daripada guru yang tu perlu untuk nak kita Hadam dengan guru. Sebab kita tak mau baca. Antara masalah kalau orang yang membaca buku semata-mata ni, dia akan mudah berpindah ke pindah-pindah ke pindah tempat yang lain. Maksudnya, ok, dia baca sikit, eh, busan lah. Dia ambil buku yang lain. Ni buku ni tak habis. Dia belum nak sampai satu bak yang penting yang mungkin akan menjelaskan apa yang dia baru baca sebelum ni tadi. Yang dia tak faham. Dia pindah ke buku lain. Kemudian dia jadi blur. Dia tak faham, dia pindah lagi ke buku lain. Banyak jadi. Misalnya lah, kalau orang belajar dalam ilmu muhaddis kejap uh, baru je baca bab sahih hadisun sahih tiba tiba dia rasa bosan dia pergi pindah ke buku yang lain lelah diulang balik pindah lain ulang balik benda yang sama lalas manfaat yang dia ada tu kurang tak yang yang tak berpanjangan so apa benda yang kita boleh baca galakkan kita baca kita boleh baca tetapi ada benda yang perlukan kepada explanation guru hati-hati benda ni perlu kita uh, kita perlu kumpulkanlah kalau boleh kumpulkan benda-benda musykil tersebut untuk kita baca sebab ramai juga orang yang bila mana dia mencukupi dengan hasil bacaan dia dah rasa apa benda yang direkod dalam kitab tu itulah yang yang yang dia fahami contoh paling mudah sekarang ni orang petik je hadis-hadis daripada kitab-kitab hadis Sedangkan kitab yang di hadis tu dia tak faham apa dia baca rupanya kitab hadis tu memang nak menghimpunkan riwayat-riwayat yang mungkar hadis-hadis yang dhaif yang yang maudhu' umpama tapi asalkan penulis dia seorang muhaddis dia punya kitab tu nampak macam Arab ada hadis-hadis sikit tulis okey jumpa ni ulama hadis kita ambil dia tak sempat nak faham so ada benda yang very complicated yang perlu nak yang perlu kepada explanation kita perlu untuk nak nak, nak, kita nak belajar lebih detail akidah ada yang simpeluan ada yang very detail very detail melibatkan tentang perbahasan firak-firak kelompok-kelompok lain isu-isu yang pening-pening dalam bab-bab falsafah ni isu antara nak merat subuhat-subuhat, nak mengkritik itu dan ini benda ni perlukan penjelasan daripada guru tetapi benda yang mudah yang boleh difahami sebagai untuk nak menambah knowledge kita kita baca tak ada masalah Barakalawfi kum. Tak ada apa-apa. So aku lakukan ini, wa astaghfirullah al-azimah li wa lakum wa salamu alaikum wa